Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan pada surah Surah Taha ayat 85 muka surat 317. Pencerahan bacaan tajwid. Baik, saya ringkasnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adllahumus-samiri. Gitu ya. Yeah. Saya menyangkakan as-samiriyu yang ditanya. Tapi tak apalah. Saya secara ringkasnya. Qala man asli. Fa inna wajib al Qad Qadda faqal qala sugra. Fatanna wajib al-gunah. Qawmaka bacaan ta huruf lim. Min ba'ni. Min ba'di iqlamda. Wa adallu. Sedikit lanjutan pada huruf lim yang bertasjid. Kemudian. As-sa aliflam syamsiyah. Atau ilgham syamsi bila gunah. Kemudian bacaan hujung itu berbunyi miriyu. Ya, miriyu. Um, kalau dibaca wasal miriyu faraja musa. Ha, faraja Musa. Baik. Pada huruf-huruf yang bertasydid jika diwakafkan dia ada sedikit hentakan dipanggil sebagai bacaan annab. Jadi bunyinya begini. Wa adallahu musa miri Miri sedikit lanjutan sebab huruf ya itu uh, bertasdid pakai dua kali hendaklah dibunyikan dua kali. Miri you jadi miri jika tiada sabdu maka maknanya ya dipakai uh, sekali jadi uh, Asa miri uh, Miri itu jadi mat asli dua harakat. Ketika ada sabdu maknanya dia digunakan dua kali ada sedikit lanjutan di hujung untuk menjelaskan bahawa huruf itu bertasdid. Pakai dua kali, guna dua kali, bunyi dua kali yang jelas. As-samiri, as-samiri, jika tiada sabdu, as-samiri, as-samiri, jika tiada sabdu, jika ada sabdu, as-samiri, mudah-mudahan berisik sikit pencerahan. Kenapa saya baca as-sam? Kerana saya membaca pada kalimahnya, Hamzah Wassal bertemu dengan Lam, otomatik balik di atas. Mudah-mudahan berisik sikit pencerahan. Wallahu Wallahu'alam.